Beren berri hau estatu batuek aktualitatea egiten baitute azken egun hauetan eta nahien migrazioaren kudeaketa gatik. Hola, episka bat anzten aldugu Europa ere, bazter batean. Badu, zonbait hilabete, Mexikotik estatu batuetan sartu nahi dutenen jendeen kudeatzeko politika. Berri bat plantan eman dutela, helduak preso sartzen dituzte eta haurrak atxikitzen dituzte adingabekoen zentro batzuetan troaski prekarioak. Baina irudi bat irudi batzu etasoinu batzuak gertu dira. etaburata haurrak e, beseparatzen, migrazio kudazeko du migrazioak kudatzeko politikaren izeean aski arusa baldin bada ja da, espaita askiorekin kaiola batzuetan sartzen ituzte aurrak. Presonegi itxura dituzten kaiola batzu, hogai haur sartzen ituzte bako txan, bizirik irauteko bat biztkar gainean, matelaza eta lurrean. Iludiak aski harri gariak kala ere soinu batean aur nigarrak ere agertzen dira. <míngulik txeratua> Estatu ah, bat duetan pixka bat uh, polimika sortzen duen soinua eta gibilean entzuten da guarda bat egan ez oh, argunt orkestra bat dirudi, inigar ilan, eta bar, biztan dena, zailada erraita egiazki han hartu soinu bat den ala ez, naiz eta bat diren frogak, bon, ala ideia hor batzunik errezentzutea olako egura bat zuetan, hain argi garria dea. Mundua ongidoa bai, ongi, ongi, ongi a ere dirudinez sare so sozialenlen erabiltzailean ehuneko berogehiak bederen kondu bat ezabatu du. Be ona ez? Diruiennez sekutate arazoak direla eta, bizi pribatuaren babesaren izenean azken urteetan be agertzen baita geozta gehiago zein diren sare sozialoian egiazko... El buruak, eh? politika, privacy, politikal ezakitzer. Bai, baita, gibilean beste zerbait. Bon, agatik, hitz eta putz mankizunaren presiu agatik zangodain txegur. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Laster gira itzufia horrekin erran bezala joanengira be mikroarekin auto hartu eta helduen eh, zako jostailuak eh, saltzen dituen denda batera. Hala, promenatzeko pixka bat. Baina lenik, haste ertero bezala ostiraletan goiz berin entzuten duzien kantu sorkuntza eta gaur ebe basuari begira jarrida marilu lapeijad zure gerora. She lexio natura ala Ach <muchos> diak zain zenez Zaki elekzioa sakur jengisara jahita eman batia ahazu ahkatza gezia batuzue iburdia kaderean kolaturi zuen gaita su Eta nusue et chai Taha boulua Pachmabakakha Isam al-il Isam al-tsu Ali, Al Parcours supeg Deshe Guinness d'Ital Zain tsen ezdaki en shakukha Zuregerora marilu la peigaden mesu positiboa egiten aldugu, baxu... Ah, pasten, ari diren, miresker zuri, kantu honen zat. Kronikaren, tenore haurein, jambesala iraitzu fiaugerekin kronika, beresia, gaur ere, azkenaren zat. Ah, gana. Yeah. Txalde hon, iraitz. Gengi? Okay. Baitazu? Gau. Azken kronika dugu gauk. Azken, azkena. Eh? Bizi guzi dako. Bai. Bagoaz beraz, elduentzako Be denda batera. Elduentzako joaz tai Pipertzeko! <laughs> Eztak ino behar! Ez da xaxo ino berena piperainako alda? Ez es, da ez, egia da hor Baina buen ustuki, berdira alternatiba eta berrikuntza katseman hori dena uh, konpontzeko, betzeko Orta dat no. entxetuko gira Goizuntan harintzen mesen dako kronika baten egitera denda orta Egea ganezakita Zukeraz? Ah, <laughs> Berba da kuriositate pixka bat ere badelako? Habe segura Gainera, tuve, e ah, anda, enachtean. Enachtean eta gainera, uste dut nik nola proposatu benen ezagintzen da, koegia ezan. Ah, honda ikusten dut. Zona txumaitean. Ah, bai, ados. Autoen artean. Autoen artean eta entxaladean giblean. Piskabat gorditua da, beti badurako irudibat ala ere... Ba, eldu denda horiek irudi hori dute, piskat tabu eta... Ez zira sobra menturoa txelf edo ezakit hori egiten dut, behar nah, bada batzuentzat ez da hain komplikatoa horreko dena bat reitza. Si Eta ziria arantxa horreko leko batetaraz. Bai. Eben ni yes. ez. <laughs> Eben gara. gainera ez aleko li kaparkatzeko, beraz, dira udien ez? Bada auto. Bada auto. Berdine promosioneak Ez, <laughs> ebeti bauzoreto. Eh, Norbait kusiko dut kuru ezautzen dudana edo... Bainan bo, dienak ariote da. Azken finean, jena garria da, gortetzeko zerbait duen haren zat. Gero hule egtzen alda, hanik uh, beldu jarena. Intimitatea da, de, intimitatea, intimitatea da. da eta biztenen amintimitatea. Bon, ikusiko dugu zertara joa itin giren. Azken finean ezakik guztu bera, zertsekatzan dugun, baina nenea, dugun. Deia leku bat parkinean. Ek बुरी hasteko Bon, bagila. dira hemen ikusten ditugunak. Jantzi? Pushk. <gülüyor> Egia. <ya>. Lehen <laughs> imprezioa laire dendan? Bistiki bepoi gita laire. Kolore txua, txamaiten dut. Gorsua da. Bi emazte ahera egiteko. Ahera hona, bistikoa. Bon, diantzean artean gira. Diantzean artean gira. Gogoen maitean dutzeo lako, diantzeak, bitzitendu, badadenetaik, asken dut. Bai, badadenetaik. Agropa politak. politak. Bo, gehiago ala ere nik lotzan dut gehiagoa. Bat zuen zat, mosto jo bati, piskabat, ematen hitri, mainan... Bai, bai dira, az piko odiantzi apoyitak. Emazteak. Baina ba dira, promoziak. <laughs> Bada? Baina seksualitatea, baina... zerbait uh, giro ere sortzeko, za bai dira... Uh, kolantak, uh, egunero erabiltzen aldirenak no? ere. Bai, dira, e, piko odiantzi horiek, ba, egunero kolak. Eta jokoarena ere bai, baina anba, egia da dira lakolanta simpleak. Baina ez dira kulota egin simpleak. Eta ere? Apoitada arropa hori. Ba ez duke egun ero zahiko. Apoitada gaitela egia. gambaran erabiltzen diren arropa hori etakoak ez, gaiten Ba, gambaran, gambaran nahi baduzu. <laughs> <laughs> Bo, ngeiienetan hainit txikitzen ez diren horietakoak etakoak dire ere. Ador, jari da. Gizonen Bon, zer diuzzu. Gizon entzat kalzoinez slipak badira. Bai e. Hala denetarik, ulala. Bel durtuztile arantza. Ezez beh, usteunen normanki kalzoinek edo slipak gordetzen zutela. Gordetzen, dobeden atxikitzen. Atxikitzen dute, zerbait, ados. Ba e, maztenak politagoak dira. Boi, boi. Zedukzioaren aldetik intzat, bai. Hemen e, ala ere leku e, berezi baten gira. Baina e, petxatzen dut guztobaten e, lekuan, bat dira objektuak. E, objektu e, dola ekan... E, latex. Latex, kravash, eta holako objektu e, e, berezi batzuk. Bai seksualiteetek, laxe bat ehan gira, dara uste azea hori gehiago. Zahitza e, ado, mazo, si izmoaren inguruko. E, proiektuak, seguraski Liburu batek, hainit uh, publikoari edatu zituena garai batez in Seinkan Nuance of Grey Liburua, zuzautzen, yes? Baina, filma eta atera zuten eta egin zon animaleko mundu guzian zehach uh, oh, denek nahi zuten egin uh, zado mazo, baina uh, azkenan uh, disiplina da eta ez da untsa praktikatuak liburu hori denetik? Nura ba, beha, ezaguna hori, eh? Ah bueno, mira, crash. ¿Pero qué es kis que son y vaino riego? Eh, casi talia nice. Bueno, está, minaren inguruko uh, placehak. Pues, uh, bai. Bericia ongero. kagulabat menotak, uh, lotzeko uh, gauzak, uh, shockak uh... eta gero Bueno, estu bali uz sutu te. Itzul le guitar, ta. Eta auch e basken filern uh, gaiemat saguna den sexto yori. Kolore guzietakoa, forma guzietakoa, tikiak, handiak, iruburukoak, biburukoak. Hor, oh, az geniak, autatzea zailena. Bai, bako hita gira ditu. Presioaren arabera, leha. Bai. Ema tendu ukasik ikin e, e, gajiatxe maiten dut, eta azpian badira kutsa batzuk, eta maiten du ukasik um, benetan bai. aukena jokoen bota batzuk. Eta ongidaz, azken finan pixka bat, uh, narejan, dedramatizatzen du azken finan seksualitatearen, egia da sexualitatea plase eta... Eta, eta bai menarekin egiten delarik, edoako egiazko, edoako bat izaitan aldela, eta mm hogek -hmm. ongi, oidu oi, oi dikatzinu, beti domaia atxamaiten not, hor bakarrik emazteak egertzen dira, bota egiten, behiz, baina... Nana... Hemen gero emaztean plase garen gunean ba, bai gira, gileago. Bai, baina nadibirazte obiektuiek erabiltzen aldela gizomatekin, bikotean. Gara zikia da, falta dela, beti... Edo bikote heteroseksuala bada gizona edo... edo uh... Faltara joztuki uh, bikote dezberdinan panelo hori nere ustaz. Ya, yeah. prezio bat soiteko. Berro gehi euro, tipina. My first. My first. Ah, ba duzu zureleena hokaiteko, tipia. Mm -hmm. Zegela, hundiek pixkat beldurgarria emaitet nute, eh? La pina. Zare? Ah, ah, metino sektoreau. Uh, réservatiboak. Bai, bon, réservatiboak bat, baina ingero eh, uh, atznaltza uh, jaile daure gusiak. Jo stokie sexualitatea obetsen al duten jostuki horiek uh, batean Eskotetan delarik edo la coproducteek jostuki stokie uh, gochatzen al adibidez uh, Bon, beti hori pensatzen dut, baina baten ondotik sexualitatea pixka bat galtzen dela dik mindua baldin bada, joztuki hidratazio, faltagatik, a, olako jelakera biltzen aldira gauzako betzeko, eta egia da, joztuki, importantea dela olako produktuak izatea. Eta hainitzatxe maiten dira ere farmazietan, ez bakrik olako dendetan, eta eh? gero bizten dena pretsak hori nola ez, gero pretsak ez dut ejan bat denik, a, a, sekuritatea delako, baina sexualitatea berez, ez da gautza lan jeroz bat, lan bilakatzen ahal da, justuki uh, uh, babesten ez delarik, baina hori oh, gira gehiago seksualitate joko eta normalki uh, konfiantzen egiten diren joko uh, horietaz. Bai, bai, bai, bai, nisztes ala ere. Bai, bai, bere garrantzia du, baina sexualitatea da beldu horiakia izan behar, ala ere. Hemen egizonen sokoa uh, da, hemen? Bon, guissolene choco. Mhm. Ezenako Instagram. Ba, ilu dimenal ere holako objektuak jmatsekoa? Ha, sir diotsu. Ikuzten diren gauzak guzietaz, ororor. Beldurgaria gidiratsazu. Bisiki beldurgaria. Anibalekoa. Gozore mendik. Bon, a c'est quoi dit le livre? Le Hori hon importantea da, joztuki, bere gorputzaren asumitza eta joztuki bere... Zure deshirak de askato. Hor, haipatzen dira, joztuki, te piskatak, bikote homoseksualak. Ha, beh, gero badituzu gauzak piskatkiago psikologikotik direnak. Baik, Brigitte Laerenak. Eta gero besteak erotikoak izan behar dira ez, liburuak. Da, pipera hor da. Zakit, txemandugu hendugun sekatzen ginoena. Zer sekatzen ziren? Hau galdera handia liburu ere. nire mutila zinez hetero-seksuala da. Liburu bat ateratze horretaz, bitxi ez? Zerbaite ganaidu. Ganaidu e, gora initzetan gertatzen dira... ...bikote etoreu seksual baten azkenean... ...gizonak ezberelekoa izahitea seksualitate horretan. Oh, no, Huna no, ba, no, irakurtzerakoa nola ere, hor hey. ditu zu kliseak, he? Eh? Voilà. Zure mutila Zure gisona... zine... Gizon biril eta macho bat ote da. Benetan egiten duen bezala edo bere baknean duen feminitate parte horgi asumitzen ote du edo homo-seksuala ote da eta ez du hori honartu nahi. Mm. Hola. Bikain, kliseak, ngi. Homofobia piskate. Ezi turri gusimon sokoak? Abaian. Ah, no. Abaian dira. Ah, haitxe ah, mandut zureo pariaren, txar? Bah, aski... <laughs> <laughs> Ta musst rock. gure Elisaina. Voilà. Alors, Soucile il est sorti. Nach toi dans insta Bastitcela avec Teco. Elisaina. Moi, je suis cournaise, un se rouler dans sous les Denak jora gira biden al dibat ospitalera. Ouais. Au la co qui couche du, là ça Ikusi nahi bat zuzinez, reprenais à tori. Et couche ne den, iraits, Sofia Auré. Belle la niane. Et tori au la denda batera. Eta ahorratzen mungo duzu. Klasik berdina, eske naren gaski naren gaston denan. Klasik, klasik. Non mais là souti connait au sou, daitero Ba, aski. Ah, souvet ça te. Souvet ça te? Ba, copiato coi tutto domenica, tabellé ragunac. Oke, je sors. Il avait été quoi en Ha ditوتينis Bain, ditut, uh, saliak, uh, atsokoak, uh, egin nugu itzulia iraitz eta gainera poltsa bat ekarri ditut, besti kronika atzokoak, ikusi dut, boparie dek bat egin dauztela, ongi Bandera frantzisa bai. Ontsa ezagutzen zaituzta. Hori jana inoen, ongi adutatuaz, zakinun nuna txemana duten, baina baina hori pacho. Beraz, behar nuen nikere keinu bat egin gore azken kronika eta ara, beraz, uh, hola urrengoan. Eta rote da! Aperitifa ingo zularik! Olala! Oh, Egingo duzularik aperitifa... Zure txean? Baina jaren eri pentsatuko duzular, <laughs> baina <laughs> kronikarik! Beraz, espikatzeko zer den, da zure mm, koktela edateko lasto batzu eta lastoa inguratzen dute pitilin batek. Bai, batek, bai, pentsatzut batukina eskizu laguna. Ba, mireskeri daiz Zulfi uh, aurre, bidondo. Eta bideoan bideon erten demezala, gotoan eh? sartzen gira ta partitzeko preste, eta partitzeko prest eta gure azken kronika ere horrekin bokatuko dugu. Bai, pasatzen zuen huda goxo bat, kaso egintzuen buruak, zuen mm -hmm. pitili eta putiotiek eta haintzina. <laughs> <laughs> Mir ezeker, eh? lagurtez ala ere hitzeta putzen kronikari uh... fidelai zambaitzira. Bai, beti ongi prestatua eta haintzinetik <laughs> prestatua eta uste dut galdera batzuek loztudu gula erantzuten eta i, uh, gai batzu eta uh, uh, butik ateratzen beraz aldo eztatik, askki konten da izbai mm. Boa, ebe, ere! Ez zut loztzen zura guztzen ireit Gora emazteak <laughs> izan putz Ez adio ikk Nifas, <haz> <haz> <haz> Gaurko kronikaren zat, eh, eskerrak berrizuri idaitz, Pirine Pirineuetako Maia Plataforma, zitze gingo dugu, Laster, hitz eta putzen, amar bat minutoren buruan, gomitaren tartean, Joseba Martinez, izango da, Plataforma hortako lehen dakari ordea, Pirinuetako bost ibarrek eta bost errik bildu, da biltzen ditu, bost erri biltzen ditu barkatu plataforma horrek. Uh, Erronkari bar, hartzi bar, lusaide, horreaga, auritz eta beste. Eta helburua da, bertan, be, proiektu batzu berriz bultzatzea eta beriz bizi biziarazteko erri horiek. Hortaz, hitz egingo dugula aster, eta pampi biztanda gurekin izango da adi emankizuna. Aipatzeko bosterdiak bementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetarga. Joan asteko uheldeek egin makurren ondotik eta chalierche ondamen dinatural batek onkidi tuela koisagutzaukan dute aste hartuntan parishan bildu da batzorde berezi bat makurren eta bestalde departamentuko kolaborantza ganbara kfdsra eta jia sindikatuak administrazioneari galdeginak daskote urgentzia skoleen neurriak Hitzahitz, Jean Rene etxegarai hau bozen kampaña denboran hitzemana emanazuen, ez lan ordutegietan tegietan kambiamenik eginean, baina norai berro goita hamach oren lan gehiago eginaazi nahi desteete, baina hilabete sariak heinberian atxikiz, bai honako hiriko, boste honbat langile kesu bildudira herriko etxiaitzinean goizuntan. Ur biltegi begia estrenatu dute miagittzen egun hau jaurzaindegia izanen denaren azpian itsasoko uraren kalitatea hobetzea du helburu gaur eggun den ur biltegian gehiigarri gisa heldu da moldeak ezzi obrak kasik zazpi milun euro gosta dira. Eta nolako erria izanen da maule, hemen dikamar edo hogoi urteren buruan, gogoetaldi bat eginda bi urtez, lehen proposamenak aurkeztu e, dira Herriko Kontseiluan, eta erritarer eginen dira ustail hastapenean, Herriko Ibil Bideak, Aipatu dira, Etxe Utsak, eta Holakoak, agertzen dira, Istudio Hortan. Siberoko jantza lehenagoko soinu egile eta soinu tresnetaz jardunaldiak eginen dira atarratzen biartik larumata arte, suazia elkartea eta atarratzeko erikoitxeak antolatzen dituzte helburua famatuak izan diren jantzari eta txilularien omenez beren lanaren ezaguta aztea erakusketa mintzaldi eta gaualdien bidez. Utsumandokan Utsumandokan Charles Bideguen hitzen desbideraziaz Aiko zaiku. Espanto Arsema de espanto de belduglarria. Liero itza xaxen de lait, iztuntza batean, zuen lehenbizietoa erganea daltzen du espantuka ez da bat ere belduglarri. Juan Mari Torrealdai galtobatekin nula aro beriaz mintzo frankismoaren ikurakuano jordiera eka. Frankoren fondazioa daugago horrendi gor. Baila eroska idos hamatua hor dago, arrazekeriaren eta enocidioaren monumentu batzu dira hoiek. Eta jokin aparategik futbol mundial garai juntan kirol eta fenomeno sosialaz haiko zaiku. Raitzailean itzek uste du jokarri bat gehiago direla. Eta gaina sinisten dute. Hortan, biztan da galtzaile dienean ez dizute esango galdu diago, galdu dute. Itzumandoka aste hartez zazpitan, aste izkenez lauetan. Itzumandu oku. Iso! Iso! Ostegunean, iso eman kizunean... Hauktengo azken saiua talde gazte batzi utziko dugu, togait! Tez metal talde berriak bere sohkurtzaren isturiak kondatzuko edigu, gifindak joan artean... Ostegunean gunean, argatxeko bederatzitan, iso eman kizunean! Ixo... Petzero saioa euskal igazietan... Aztiuntako Petzeroa... Aste eta gehiago, plato zut. Franga hamnia gabeten uto eta historia hori hori da. Bizina, jabiak. <tusurra> Petrusjaiua ostirale segur dita laudenetan, laruma tesgoiseko sorzioketagoietan i gandez eguerdia kainzin. <tusurra> Bon, pizina jabeak joen ustiralean zen, ondoko ustiraleko petzero, ustiralean duzu egitzordu, egurritala orden alde horretan. Hau bai, xarri! Yeserez, izirik! Adi, musika eman kizuna! Bakare, musika hori! gaueko behin batzietan, gurdabe honak, larun bat gauean ameketan, kizerat, aponkzionel, no materiak, eta igande haratsetan, ere, zazpietan, bai hori bai! Pizina Eta dira ma, kesu noin. Eta dira! Izteta poutz! Izteta, Izteta, Izteta poutz! Izteta poutz! Jentxan, gai inagusiak tenore untan interneten beriarekin asteko eh, ba, gaurko beria azkenean Euskal presoena Espetxe politikak aldatzeko Sánchezzen azmoak onzat eman ditu jaurlaritzak Espainiako eh, presidente edo buru berriak adirazi baitu eh, ba presoen aldeko bat egiteko preszela edo jen aldekoa zela eh, urbiltzaren naz eh, na ari da hemen, eta beraz berian ohiko legedia ezagi eta presoak gerturatzeko eskatu dioetaxibilddook Espainiako Gobernu buruari, bidea zaila izango dela atarazi du Jonan Fernandez elkar bizitzarako idazkariak urkululu halik eta azkar gen biltzekotan da Sanantchesekin idurriz. Hau ere argian tituluna gusietan Euskal preso Polikoen egoeran aldaketak adoki ditu Pedro Sanchezek. Eta media bazken ere gaina gusi, bestalde nazioarte kotzea hau da beste xail bat berrian eta titulua Milango bulegoa zabaldu dut jaurlaritzak. Italian inbertitu nahi duten Euskal enpresak laguntzea da bulego berriaren helburua iduriz. Nazioarte Euskal Agentziaren amazazpigaren bulegoa da beraz Milangoa. Gaur goizean estrenatu dute, eta beraz, iludian angertzenen bezala, berrian. Kataluña ere gainagusietan eta hartxi egin dute liaren aurka jarritako salaketa. Prebarikazioa egotzit ziren Kataluniako parlamentuko presidenteak Pablo Liaren ari barkatu eta Goreneko beste iru epaileri. Roger Torrenten salak eta du, beraz Espainiako auzitegi Gorenak... Aquarius, ontziko larogeita zazpi migratzaile Euskal Herriera, ekarriko dituzte haue berrian gai nagusietan, ondoko egunetan hogei laguniritziko dira Gipuzkoara iduriz, hori eta bestalde berrian ere, alternatiba izaiten segitzeko, Ipar Euskal Herriko itzaren titulu nagusia, Hau Baionako gazte asanbla da aurkeztu duen afititza, Baianako pestei begira egitara hau alternatiboa proposatzen baitute, azken urte hauetan patxa plazan eta beraz hau begi Ipa Eusska Herriko hitzan edota berrian. Argian transeksualita gaitz psikologikoen zerendatik kanporatu du osasunaren mundu erakundeak nahazmendu psikologiko kategoria kendu diote transeksualitateari eta genero inkong, inkongruentzia bezala izanatu. Aldaketak kontu fizikora mugatzen du orain arte gaitz psikologiko tzat diotakoa. Munduko kopa ere eta futbola ipagai argian munduko kopak badu irabazlea. Ah, baina zoinote, estadio, taberna eta berrietako horroak futbola ez den gainerako guztia esaltzen hasi dira, baita nazioarteko futbolarekin lotutako negozio ilun eta ustelak ere, 2000 eta mabosteko estatu batuetako prokuraduren agusiaren itzak, ahanztuaren zingiran urperaturira da futbolaren Kupuletan agerikoa, sistematikoa eta sakonki errotutakoa dea ustelkedia. Erosiako gizonezkoen munduko futbol txapelketari begira, beraz, irumilioi laureon mila pertsona izango dira, fifaren datuen arabera eta badakigo kiroletik baino, negoziotik gehiago dura futbol modernoak. Ala zer dion hemen argiako iritzi artikuluak, astapen bat da, baizik. Kupuletan Eta galdera hor ere argian, emakumeak zergatik ez dira joiten irratira eta telebistara. Lenguaiak, errespeturik ez, solaskideen autaketa, larderia eta ez tabai da mota. Hora hor, besteak beste, emazteak zergatik egiten dugun uko ikusentzunezko solasaldietan parte hartzeari. Intes gajia hemen uh, espaniolez den elkarizketa bat euskarara uh, itzuli baitu argiak. Euskaraz ikasten txegitzeko oztopoak. Bideo bat egindu kaseta puntu .eu eusek terminaleko ikasleekin. Ego Euskal Herrian ikasializateko ga, egin beharreko urratxak aldatzen joan dira azken urtetan, naiz eta azken aldaketak onuragarriak izan diren. Hain dira orainik ere ikasleek bidean atxaman dituzten oztopoak. Eta beren kesak aldiz zentzunaraziditu penx, dituzte Pentsiodunek, Pentsiodunek La Republika Marsa alderdiko diputatuen egoitzetara eraman dituzten bere kesak hauek ere Aipagai Kasetan. Eta Siberutz aldiz Pedro Sánchezzen ondoan media bazken, Siberutz musikat aldeak ikastola batean alozen grabatu baitu bere ondoko kantua. Eta zudoesten aldiz, Macron eta Merkel ondoan garririk, fechutik, garran, Berlin eta Pariz aurrekontu amankomun bat ten elburuarekin iduriz euro zat. Bon, zudoesten duzuet titulu nagusi. Gala, <tusurra> zarziren ahipagai nagusi etanak tenore untan edabideetan... Se... Xe, Sejak bai seetara Hemen sortzi minutu falta dira, susen? Hale, susen geniera. Amar bat minuturen buruan gurekin izango da Pampi Merkapide Adi emankizuna ipatzeko ea zer prestatuduen gorko emankizunaren zat benarenik gomitaren tenorea. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Ama saspi, 1.000 bisitanle lau milara pasatu da Navarrako Pirineoko bisitanle purua hori 50 urtez. Pirineoko boshti bakarra eta bost herri bildu dira Pirineoetako mai hau eta azkenian haien etorkizuneko plan berri baten proposatzeko. Hortako 10 bat lan talde osatu ituzte, osasuna, hezkuntza, laborantza, turismoa, zerbitzuak eskumtsa izkuntza, besteak beste, joen hostiralean Pirineoko Maia plataformaren bigaren biltzak nagusia egin zuten, Lehendakari dakari ordea den Joseba Martinezekin itzegin du jone barne txek, eta nola abiatuzen eta zer gatik espikatzen aku, plataforma hori. Orduan, erran bezala, janden urtean sortu zen, eta urte hauetan guetan, urte luze honetan, e, lantalde ezberdinak egin izan ditugu, Amaboskargu gara, eta amaboskargu horiek e, hartu zuten ardura e, lan talde ezberdinetan lan egiteko. Orduan, e, amar lan talde ditugu, abeltzaintza, hezkuntza, osasuna, garapen eredua, kultura, berrintasuna euskera e, taldean iz ditugu. Eta, nolabait, e, urte luze honetan, talde bakoitzean, e, diagnostiko bat egiteaz aparte, proposamen nahiko txo landu dira. Eta guzti hori, e, elarazi egin diogu e, Nafarroko parlamentuari e, Pirineoko ponentziaren bitartez. Eta parte ere e, proposamen guzti horietan, e, gainera lan talde horietan, e, parte hartu izan dute, bai e, sektorez langileak, bai autetxiak eta bai erritarrak. Kolektiboak denetarik ez. Isogarrizko hau zola nahi zanda, eta baita ere gobernuarekin helburu ezberdinekkin bildu izan gara e, ditugun arazuei ba bueno, urte bidea amatiko. Arrazunak gusiaka ze zertan dira serdak ze, diagnostikoa? Ba diagnostiko argia da ba. eh Pirineoa azkeneko berrogitan mar urteetan eh 17.000 biztanle izatetik e, laun 4.000 biztanle izatera eh da, eta argi dago ba, Pirineoetan e, den e, inbertsioa eta e, egin den nolabait etorkizunerako plangintza e, ez duela funtzionatzen. Hor duan, Pirineoako maiaaren elguru nagusia da e, hemen e, egiten ari diren politikak nolabait e, aldatu behar direla, errotik aldatu behar direla, e, hemen bizi e, duin bat e, izateko. Eta erran bezala, bi urte dara mazkibu, lanean, izugarrizko zu lan egiten, eta e, ez da e, nolabait aldarrikapen konkretu bat, baizik eta harlo ezberdinetan e, ematen diren e, arazoak, e, konponbide bat e, lortzeko, e, nolabait e, proposamenak eta, eta xeetasunak e, ematen zailatzen gara. Orduan, e, prozesu hau e, luzi irango du, Pirineoko Maia ezta sortu e, bakarrik e, momentu puntual batendako, baizik eta etorkizunean e, mantenduko den e, egitasmo bat da, azkenean udaletetik, e, e, nolabait, e, onespena e, eman, eman tzaio maioni, udal eta, eta, eta baiera zer dine e, partetik, Eta, eta erran bezala, ba, orai berean, e, pidineoko nolabait esponente edo, edo irakuz leio garbiena da ez. Erranduzu, beraz, diagnostikoa egin zinutela, lantaldeak bez e, osatu, mm. eta proposamen batzu egin gobernuari, proposamen horietan, zer e, konkretuki e, zepistaba da? Hombre, e, asuntoa da, e, hain botoloa da, lan garen gaia, e, arlo -zarlo, e, E, nolabait, erantzun konkretoak ematen direla, ez. E, Luzegi, joango e, orei berean denak aipatzea, baina adibidez, adibidez, adibidez hartzearen, ba eskolen inguruko e, arazoak ditugu, e, nolabait, populazioa jisten denean, eskola akirekita mantentzeko, barratio batzuk markatzen direlako e, Nafar gobernutik, ez. Ratio horiek dire berdinak Nafarro guztirako eta guk dugu eh gure zonaldean ratio hiek mantentzen badira ba gure eskolak itxiko direla. Orduan guk adibidez eh egiten dugun aldarrikapen bat edo edo proposamen bat hori da, ez? Ratioak ezin direla izan berdin e, Nafarroa guztirako. Ez baita berdina Iruña bat edo Tuteraldea edo Lizarraldea, ba Pirineoarekin edo Baztanaldearekin edo Eta, eta olako proposamenak ez, gero ba os, e, osasunean berdinez, ez, e, ez dikute denmagun pediatria edo olako espezialitateak, guztiz jarrezkoak direnak, e, ez dikute matenagian, ba nafarroko gobernuko kalkulo edo erratioietan, e, zenbakiak ez dutelako maten. Bortuangu kaldarrik atzen duguna eta proposatzen duguna, bada e, berdinez. Ezin dela guztia berdin hartu guk eztu bulako izan sekula e, ba zerbitzu batzuk e, ba, beharrezkoak direnak e, gure biztan herian dako ez? Uh -huh. Eta beraz erebituak izan zisten afgoako gobernuaren gaik nola entzunak izan zirste Bai erran bezala hau e, oso gai serioa da eta ez da egun batean konpontzen den gauza bat Parlamentuarekin egon gara, ia zortzi labetez egon gara eta, eta marrna kabilkura izan ditugu haiekin. Nola bait, legislazio ezberdin bat eskatzeko eska, eta giarran talde politiko guztiek batekin dute e, ikusiz ze zeharazu dugun e, bat idineoko alde hontan, ez? Eta Nafar gobernuko sailburu eta sail ezberdinekin ere bildu gara, bai arduradun politiko zein zeinteknikoekin, eta egia da, ba, nolabait, etentuz e, e, begiratu dutela, guk proposatutakoa, eta lanean ari dira, nolabait, guk eskatzen ditugun proposamen oiei, ba, terabide bat emateko. E, egia da ere, e, gauza batzuetan, erantzunak jaso izan ditugula, eta gure e, aburuz, ba, ba, motz geratzen direla, eta hoietan, ba, segitu beharko dugu, eh Pirineo komunitik ba, ba eta eta ditugun arrazoiek ba ba baineta berri ez mai gainean jarriz ez Pirineoko maiortana e, autetxiak direste erritarrak eta e, eragile desberdinak tendentzia guzitakoak badira e, tendentzia politiko guzitakoa e, gauza bat da alderdi politikoak badaude baina gero hemen Pirineo Gehienean e, denak e, kandidatura edo alderdi nolabait herrikoak e, dira independienteak eta, bar, eta errangenezake e, Pirinio Komaiak e, amabuzkar gu ditu, baiara bakoitzak erabaki izan du nor joango den, zehautetxi joango den, eta hor bada denetarik. Eta gero bertse gauza da da Pirinio Komaiak lehen errandizudan bezala lan taldean izkitu eta lantalde bakoitzean talde bakoitzean eh, pidinokumaiko dinamizatzaile bat dago, ez? Nola baitz gaia eramaten duena, ardura eramaten duena, baita ere proposatzen duena, baina gero lantalde talde horietan edonork parte hartu dezake. Orduan hor bai herritarren partetik eta kolektibuen partetik zuharrizko eh, parte hartzea izan dugu, alorrez alor, eta denetarik egonda eta guk dugu hau estela gai beti da gai politiko bat baina ez da nolabait alderrikerietan erortzeko gai bat baizik eta e, ulertzearena e, inor estela hemen e, bizial izango ez bada ez bada aldaketa bat ematen delako gure panoramaman eta eta nolabait e, baliabideak aldatzen ez badira orduan hori oso errotua dagoen pentsamendu bat da oso transversala dena Eta denokulertuta, ba, erran bezala, mailak arrakazta oso nabarmena izan du zentzu horretatik. Mm -hmm. Bigarren bilkura egin beraz, e, joan den ostiralean, eta hor, e, gehiago e, zer aipatu duzue? Geruari begira hasi e, lana segitzea, edo izan dira beste proposamen batzu? Bigarren asamblea da orokorronetan, e, lehen bizi, e, egin izan duguna da, Maiaren e, egoera konkretua azaltzea, eh sinor batzuk eh nolabait e, kargu aldaketa eskatuz utelako, barazio pertsonalengatik edo berri ez harrazi batzungatik, bigarrenik eh parlamentuarekin izandako ponentzia, ponentzia azkenean eh aber azaltzeko ba eh Pirineo pidine, mugimendu sozialek eskatu zioten parlamentuari ponentzia bat egitea. Ponentziak e, nolabait bilera ezberdinen, lan, lan, lan bilera bernien bitartez, e, saiatzen da, nolabait, diagnostiko batetik abiatuta, e, alorra, alorrakoitzean, zegoera dagoen ikusten. Eta nolabait, parlamentuak, e, Pirineoko Maiari, enkargu hori, e, emantzigun. Orduan, asanbladan, e, alzaldu genuen, ba, nola joan den ponentzia, nola bildu garen haiekin ze proposamenak... E, izan dira no labaite e, garrantzitzenak, e, oso mardula baita eundalka folio e, daude ponentzio osoan zehar, e, imaginatu, ba azkenean gauza guztien inguruan e, solasten dugunean ba, edukian iztago eta gero baita ere etorkizunera begira, pues e, ditugu un inguruan ere elekatu elekatu genuen, ez? Ba bakoitzean zerrari den orai berean Eta ez bakarrik Nafarroko gobernuari begira, ba eta tokiko entitateei ere, ba interpelatuz, ba gauzak e, nolabait hobetu daitezkela ere, tokiko entitateetan ere, e, nolabaiteko aldaketak ematen badira. Orduan, e, bilera nahiko luzea izan zen, edukiz e, oso potentia izan zen, Nafar gobernuko entitateak izan genituen, garapen agentziak izan genituen, autetxiak, mugimendu sozialetako jendea, eta Norbanako ere agertu zen, e, nolabait, erritarzoiak, eta, eta bertan, e, nolabait, gure edukia zaldu ostean, aukera izan zuten, ba, proposamenak botatzeko, eta baita ere, beraien ikustuntutik, ba, e, nolabait, kritikak edo proposamenak botatzeko. Joseba Martínez Milesker? eta ondoko arte, eta biztan dena haintzinamenduak badirelarik, e, jakinean atxiki. Eskerrik askozuei buztura gaiua ematea eta nahi duzu nerte. Alasep irineotako maia, plataformaz hitz egiteko hemen txentzuten Joseba Martinez, Lehen dakari ordea jone, barne txekin, 1000 mil eskerbier, lastergurekin pampi ezogundu. Nezenez, izinik! Adi, musika eman kizuna, bakarik musika Asteaketan gaueko behin ratzietan Uda bat abor, honak Larrun bat gauean ameketan Kizerat, a-funktionel, no materiol Eta igande aratxetan, ere, zazpietan Bai, hori, bai Gizirik Gizirik Gizirik Arantxaldeon, pampi, merkapide Arantxaldeon, arantxa, ide da ergeta entzuleak Naizinonegin uh, itzi joko bat, Arantsalde honekin. Arantsaldeon. <laughs> ba, ez da gaizki hori. Biziki. Azken ah, ah, ah, hain dako, gaizua? Ah, gaizua. Baduto lako negar tiortea bat elorzen zautan ari kusten duzuak? Ba, kusten duzuak. Bizun tsa? Ba, ba. Triste zira, ba, zure mankizuna azkena da? Bai. Aurtengo. Aurtengo. Hondo mm. kortea hona... Eta gure aurkezpena ere? Eta bai. Plengo harturik. Ba, hori da, hori da. Usaia honak. Zer, horgan urteko musikau berenak pasako hituzu edo usaia Ba. Pentsatu dut, bena oui. nornaiz ni, holako gauza batean egiteko. Egia da, <laughs> egia <et kiedosu. laughs> duzu. Et... Judatzeko zer den hona edo, zer den txara. Pampizira, bon. Vala, bon. bo. Voilà, bon. mm. Eraiten dute nire iditzia, hemen nire zitu denak maite, eh. Mm. Bon, hazteko. Nor izango da. Urgatz. Hauek, e... behmiu aldekoak dira, eta diska berri bat ateratzen dute. Ez nien, huei hartio pasatua era batera ere, pasatuko dut. Mhm. Mm super taldea gaiten da. Ez superak direlako baitezpa da, eh? Baxu beste talde famatu eta tiko du baitira horgo musikariak. Ez duzuen izbaitatu, eh? Gatibuk entzazpi, Willis, entzuteen borxan xaxen da. Eia, eh? Polita da. Polita bai? Ba. Berantetxatu diska osoa. De lukerz taldea, ziburutik ere, hauek ere diska berri bat plazaratzen dute, donianeko bestetan izaren dira, ere. Momentu has. ere taldeak disko bat ateratu zuen, ogore kantuluze bat da, 12 satitan amoztua. Ah, bai? Hmm? Egia? <laughs> bai. Kan Esa es ezidoli dou, ah, kantu siek badut ditite. Ah, ahunt. <laughs> <laughs> Mike sinono uh, da haut da Linkin Parkeko kantariak bakarralri lan begi bat plazatu du duela urte bat kasik egune eune hiltzen bere burraz ah. beste egin zuen beste kanariaaka ah, eta geruztik gaizki gaizki zen eta sendida omen bere diska hontan ere a entzen negusti bat Eta Jazanova, hauek dira Alemaniak DJ batzu, eta lan bikaina giten dute, laugarren diskarekin aldu zauzkigu, Aitoneko dob lariak, eh, atzemaitu, dob hau ez dela beste batzu bezara, mm -hmm. Be, saleani zere, eh, gero. Eh, nahin nintz nahiltz ere aldu zauku behatzigaren diskabehiarekin, jokabiri piskabaten zunen dugu, suiziarrak dira, de hilbili mun eksplozion taldeko ekerea, Epe bat ateratzen baitute eta bi metal core talde ere, Levelts eta OV non la izan ditugu bat amerikarra eta beste Japonesa eta Barcelona nik nik ditut dut biskarat eskolarriko uh, belako taldeari utzeola ite ingelese sai ditan la rock uh... Indekat uh, kits emaiten du ere uh, azala ikusteman duzuiri du talde sahar bat, bena uh, murn taldekoak ditugu deia aiipatu gintuen eh. uh -huh. haueke. Diskab egi batekin aldu hai dira be e duen hau pasatu. Biziki gazte eta deia helduta uh, asuna handia beren musikana. Bon! Hori Era eganik? Henri, tu ris à coup, pampi. À court-secaux? Oui. El Bai, à court-secaux? Oui, bon. Mais risque écoute-toi, la couleur elle n'est pas. Ah, couleur étale même pas. Bah, mais antenne Adi. Adi. <risa> taldea eta beste guziak charri behatzi onta nadi eman kizunean eta nikorekin agortuko zaituztet eta gaurko kronika berri zentzuteko iraitzu fiaurrekin azoko ere gerrena plat berri zentzun nahi baduzue euskalirratiak puntu eus webgunean dituzue eh? bon, iraitzena ez orain dik, bi aintzina Eta hori iratxaioak itzita putz sailean, bon, se katuz pixka tatxe gixan dira. Biak! Joanes Echevarria gurekin izango dar gazkisola xaritzeko, zertaz ebe momentuz ez dakit, biak Eta beste, ale, izan ontsa, biak arte. Sehiak euskal iratietan.